من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالیوم وما هم بمؤمنین دا صورت بقر داولی سے دومبے بابا و سبق شروع پده کی بیان د اسمت دا قرآن او بیان د تاثیر القرآن دری صفات د قران بیان شو بیا تاثیر د قران شورو چاچی قران او منو او کیناسل ورتا نو بای کیم درې بنیادی صفات پیدا کی د منونو کو د قرآن متقین او د منونو مل بیان بیا کم خلق چی زدی نادیوي د الله کتاب سره زددو دشمنی کوي نو د دغې ځدو دشمنه او د الله د کتاب د پرخستو نه حصت بد چې او صفات اوصففاات بد به په دوکم پیدا کی او دغې د دنیا حکم چونکې زدیان دی نو د فه مصب الله ختم کرد فتې اخلی. او خیرت حکم اعضا و نزوی ومنن ناسی ما یقولو آمننا باللہ ددی اتم دا غد ریم دل بیان در ام فریق چی صورت فاتحکی و تا اجمالن ظالین ویلو تذکرال ته اجمالی شوی و دلته تا اس تفصیل دا دل دل او دا غد فریق منافقان کسم خرج او داوی ګن نخیو صفات بد تقریبا جزوی صفات او نخیو چوکاتیش پینزل لس جوړی ترش پاړه سمایا او دایاتونو په سر چوش مارو غټ غټ نو تقریبا اته جوړی د صفات قبیحہ دا د منافقانو وي خو څنګه چې مخ کې مون ویلو د قران صفات درې ذکر شیو بنیادی نو مؤمن کې بنیادی درې صفات پیدا کړل هغه دعا تفصيل د بازو هغه صفات او چې ایمان بالغیب کې راتلل دویم د زديانوم درې نهغه دلته منافقانو که پین ذل شې جزوی او کاتی شي د دین بنیادی بنیادي درو صفاتو ته کی د دین اصل کې درې صفات او د غدري لومبه ده له چی مان ظاهرن او کفر باتنن ظاهر کې د ایمان داوا خبټ کفر ده نو د تسوي چې پزائر د ایمان داوه کوي ځړ کې کفرې دتا کې زبوې کنا دروغ مېو صفات کذب دي دویم ال خدا دوکه کوي دریم استهزاء خندنه کوي مؤمنانو دا درې اصل کې بنیاد دین خېدي د دی منافقانو صفات باقی دا څومره دلته دي یا قران پاک کې نورو زینو کې بس د دې ټولو رجبس د دې درو ته کی بنیادی نخې د یو کیسه جز بیانې بهم خدا دوکا درې مستهزاء خندني او ټوکه داو اجازه چې حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمای آیت المنافق ثلاثه درې نخې یو اذا حدث کذب خبرې کینو دروغ وای دارن ویندا ویزا وعد اخلفا نو وعد خلاف ورضی کئ ویزعت من خانه امانته والو خیانت کئ دا غره دلتم دا دری بنیادی دي کزاوا ایمان ظاهر نو کفر باتن خیدا دغدا چې امانته والیکی کی دوک په کې کئ او دواده خلاف فرضی دا یو کسم لیست احزاد مومن پروادو کیو بے پورا کئینا نو دا سل کی بنیادی نخید دا د منافقم درې صفات بنیادی <تصف> منافق یا منافقت ستویل کی شورو چرتا و شوید نه او دا چه منافقت مخینو دنونو کیو کنو دا یو وغد باست تفصیل با د منافقانو په سورته توبه کې راش سره د اقسام فاتحه بری و تفصیل ال تکو دلته ابتدایي او سو خبره یو د نفاق ستوي منافقت نفاق و منافقت وی لیکيږي اظهار الخير و اخفاء الشر پزائر کے خیر خکارہ کل دن پٹڑے کے شرط روخت اوختانوی د لستونی مار دے ہے نا پزائر دا تزان دوست کئی خودی حقیقت کی دشمن درنگ ابن جریر وئی یہ خالف قوله فعله وسر هو علانیته ومدخله مخرجه ومشهدہ مغیبہ نظام منافقت د نهفاق قولو فعل کې تزادي قول یوشان او فعل بل شان کار او پټ کې تزادي کار یوشان او پټ بل شان دي بهر او دنه جدا جدا دغېتا منافقت وی لیکي خپل قران پاک کې په دې اولنی آیات کے نو منافقانو باندې بیان کې پدې آتم آیات کې تعریف هم کړې خپل قرآن منافق څوک دی بس دا د دې آتم آیات کې و من الناس یقولون آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین تشریک برش تعریف قرآن دل تخپل کړې شروع د منافقت د نبی صلی الله و سلام په دور کې په مدینه کې وشوه <تصفح> او دا غی سبب سجوڑ شو حدیث د بخاری کی رازی نبی علیہ السلام یو رز په مدینه کې د سحابه سارا سکار پنیت او غرض باندې مدینه کې روان وسور لای باندې سور د مدینه دا خورا داسی او پراو پراخورا مکہ غری ځای را دهناغا کان ول کان اوسم د مکې دا خاصیت دی چې مکهې سړی ګرځ نو ړی کی غر دی که نه پهغ دل او غرې ځې پهځې تر را شلی دی او میدان کړی دی اوسم د مین ځمکه دوه سخته دا چې د اوټل نه حرم پورې راځې دا دا نړ به ماچ چې کمم خلک احساس کړي مدینه میداننیلاه چکم کې مزین آباد دیودا مدینه شهر نو دا غیدا ازمکه داسی اوپر د لکه زمونږ د ميداني علاقې نو نبی عليه السلام په دې څورله سور, سور د صحابي و سره ده صحابه صحن تیرې دل نو پیاو زه تیرې دل اغلتا سخرک پرې لار کې ناش کلو کې یا اگه کی دا ته لار غاڑی تا خلق ناسی گفت شپ لگی ناس تو نبی علیہ السلام چه تیر سنو دا دی زمک دا او پروالی د وجه نا دا دی ساروی و دا دی سورلی دخپو اگه دوڑی پا دی دل بانی وراغ پایی که او صحابیم ناسته او پا که عبدالله ابن ابن سلولم ناست نا منافق رئیس المنافقین د دړي چ پیواراله نو نبي عليه السلام په صدا سیبته را دي وي لکه سپکا خو استعمال لکه سپکا داسي کنا چې د خپل خپل ماحول خبره وو لکه دلت چې د افغانستان مهاجری او د پاکستان خلک ناپویا او مړه ملکه خرم نو عدل تګاډو کیږي دا داسي خبره ورپسېو دغه منافق بیا نبی سره سلام را کوشو نو دعوت شروع کو خبري ديني خبره دا منافق ورتوي چیزا زمون مجلس نه مونږ متان غوا هغه چا ته دا خبري کوي چې سو پته وږي مونږ مجالس اوسه بس مراد هغه صحابي پاتې ده ته د الله پیغمبره مجالس ترازه مونږ بډي خوشالي اوسه بس پدې کې دواړو جنگ شروع شي یو صحابیو دا منافق هغه بنده خلق دریدل د بنده دریدل بارر خبر ډیرا لری لاړه نبی علیہ السلام زر باندې بس شر دی دفق روان شوته صادرزیلان هو چې د مدینه سردار نبی علیہ السلام دوی خپکه دا داده چې داسې غوسه وکنه نو د اصل کې استاد راتلو نمخ کې د مدینې د خلکو سردار مشر نو زغت مدینه کې سنظام نو دنبی علیه السلام رات لونه مخی کی. مکه که او مکه که قبائلی نظامو دارون ندواو وزارتون تقسیمو هر کار مستقل زمدارانو تاوالشه او یو نظامو مکه که او دا غیبی وجم داو دا سیرت کتابو نلیکی چی اصل که مکه دا سیزه او علمی زمانه که نو دا دی د ټولی دنیا سروی نو دا بار نه نظامی زکره نو دلته سنظم چ وزارتونو تقسیم شوي دارو نه دو مجلې شوراوه سټسملی وه او مدینه کې دا شنو منه ک ی جه داوه چې ی د نغم بیر ډګ او به نځمه خلک دو پای کې مانو هغوی خپلی چاندې شپرانو سره خیالو هغې نظم س کوکوې س کو چې خلک منزمم ک به زه زمون کار چي چاندې شرانې راځي او د مدینی خپل باشندگان یعنی مشرکین چلا مسلمانان شوی نو آس او خزرج دا اصل د مدینی خلق د مدینی مالکان دوی دوڑلیوی تربوران اوس او خزرج نو دی خپلو کې د تربوران د وجه نمشتو گریوان او لوی کردار پا که یهودو ادا کردو یهودوی دا خو د مل خواندان دي نو راشا خپلو که واچا ونو بس پلو که وقتی منبت پارانی او زموږ خپل مولاتو و چلو نو مليانو دي خپل کې چو دي مليانو يهودو با کله یو سره تعاون کوه اومدي سياره کې برایش کله بل سره تعاون کوه جنگول شي بس زموږ کار روان ډېر صح جنگونه شي او پسونو کال شي او ډېر مړین بکشي شي نبی علیہ السلام لچکلا مکیتا راغلیو او اقبا کې بیت شوی او هغه وخت کې مدینی خلکو دا خبره کړی و نبی علیہ السلام ته چې مونږ به تا خپل کلي وطن ته بوزو ستا دعوت به مونږ کیدې شي الله پاک ستا د وژنې زموږ د اختلاف ختم کی خو وسم چې مونږ راتلو نو مونږ نور کله حج لډیر راځو دا صرف شپکه سره غلی پکه سره مدینی نه راغلی دا سوده حضرات چی نبی علیہ السلام سر بیتوش او ایداغی وجه چې اوس نوی جنگ زمون ملکی ادره نوی جنگ بس جنگ ادره دمونگ دی خوارا لیو نوارکور کی زخمی پروت تی و دیر تکلیف تی نو مون ارمان دی کچره تا دین حقو او مون تا بوت او ستا دا وجه نزمون دا اختلاف ختم شون دا بڑی روی خبری ایو تاریخ تی بس لندو میں برحال نو مدینہ کې اختلاف او انديشاو خود دغې اخیری جنگ نه جنگي بروسه وتوې دا اخیری جنگ شوی په مدینه کی. دا اوس او خزرج منځ کې لوي تاریخي جنگ پیر لوي قتل پکې شوی نو د دې جنگ نه وروسته د وسره احساس شوی نو راغونې شو چیرزان چرته امیر او مشر او سردار مقررل وغړ نو دا خزرج دې قبیله کې د عبد الله ابن ابي سلول دوی ته خښ کارش چې دا سړی لکه پويم دی او خيارم دی لیډر دی سیاسي او دواړو قبایلو او دواړو خاندانونو په اتفاق را بسوي د هم اميري نه هم سرداري نو صادرزلانو نبی عليه السلام دوی خپکه غوا استان مخ کې زموږ اتفاق پدې شویو چدا دا الله ابن ابي ابن سلول ودا مديني سردار د واړو قبيلو اتفاق کړو خو لا باضبطه اعلان نو شوي د سردار او دتا د سردار پټ کې اعلانو والي شوي تاج پوشي نو شوي داغه د دا پاربم بیا تاریخ مقرره او د تاج پوشي د پارم د يهودو پلان کې زرګر لا اڈر ورکڑیوش دلت تاج جوڑ کا تاج جوڑی دا خود تا چرا لینو اغار سر وانشو نو دی پا دغی غوصہ دے تا سر غوصہ پا دی دا سرداری تے لارد مشری تے لارد ملکی تے لارد نو دشمنی تا سردار دقی زین شو په مدینه کې د دنبی علیہ خلاف یو سو خلکو کڑیو یو سیاسی لیڈرو اغاد عبدالله ابن عبدالله ابن سلول سیاسی لیڈر او شاولی اللہ رحم اللہ پرون چمان حوالا بیلیو فوضل کبیر که دا منافقان و وضاحت و تشریح کوي کئی نو آغا وی وی منافقان پتی دور که دا حکمرانان و سیاسی لیڈران شاولی اللہ وی اکیتاب اسمالان دیکھ دیکنی حوالا بیلیو خیال مینو او نو یو سیاسی لیڈر د نبی علیہ السلام خلاب کا وجه سوا اسر دائرا وا چې کورسیرانه لاړه او دیم ناکاره مولا يهوديان یې خلاف کړ او دریم ناکاره پیر ابو عامر راهب یو د اصل کې درې بنیا دي عناصر چې دوی د نبی عليه السلام خلاف سیاسي لیدر ناکاره مولا غلط پیر تدری کې سمخرج ابو عامر راهبا غسړې د چې د مسجد القبا مقابله کې مسجد الزرار جوړ کړې د راهبو پیرو او مولیانو کې کعب بن اشرف مولاو مولاو غټ دی یو خدا مخالف برحال نو منافقت شروع ددې ځای نو شوا د سیاسي لیدر نو ش نه نو وګوره سیاست ته سیاست نه منافقت دکنه ده ثقه شې جمهوری او مغریبی طرز سیاست دے دوکا و او منافقت عوام سره مد دروغ واده او عوام د لیډر سره دروغ واده نه وې اور بدل کوو بین ورکې او ای کار ودل کوو نه کې د دې موجوده سیاست بنیاد دې په منافقت او په دروغ او دوکا وجه سلا وجه داد کنه چې دا سیاست راغله د يهودو او نصارونو ده نو دا وی هغه دروغ خامخا شامل دی برحال خبره مې دا کوله چې نن سمام دغه شعر سیاست منافقت جوړ شوی او د سیاسی خلکو مزاج هم دی او داغه زکل کلوین دواړه نقصان شو چې دین نام خلکو نن سیاست جوړ کړ د عوام او خاص کار تاسو ګورئ مخکبه پا دین بانده چه کلیو سڑی پوشنو سر بیور کاؤ او چرته چې دا دینو دا حق خبره کیگی نو دا عوامم چلول کئی چلول کوي دا دینم سیاسی پاٹی او سیاست بین چه لگا سینگا مونگا نیشنل و پیپل و مسلمی سر چلول کاؤ کنا نوکا چرت و حق پرس سڑی عالم دین بیانین آسر میں منا بس وقت بسر پاس کاؤ جی بس چا خواشی نو بیا علا کتا سو سیاسی نو تد مغربي جمهوریت ته دا یورپ د سیاست نه په دین کې بل چلې ځک منافقت شورو چلول کوي نو منافقت د زینا شورو شه په منافقت تفصیل و ان شاء الله سوره توبه کې راښکاره شته نه خړېږي او په منافقت باندې با خ پویدو دا پارا یو کتاب لري حکومت لو شیږي ګوره ډیر خولي کتاب اصل حقیقت د منافقت باندې سړې کوی یو خو صرف د تعریفونه دي کونو منافق دی ته وی عبد الله بن ابي سلول دا څه چې د زمانې سره ولګي نو ما سره یو ری ساله حقیقت نفاق پهن باندې او غالبا د مؤلف نوم دی صدر الدين اصلاحي خو ما چرته داسه بهترین کتاب په دې موضوع نه لیدله بالکل چې سړې وګوري ذهن بری کولای شي منافقت ستو ويودا موجوده وخت کی سه شروع دا غینه به استقباسات او حوالیک وختو کنه وخت ولا روزی لگی نن شالله سوره توبه کې بزویم خو په هر حال دغه منافقت شروع شوه د منافقانو نخیخی او الناس او بازه د خلکونه منی تبيزيرا بازه ولي وي ځکه مخکې دوړلې بیان شي بعضی مومنانون و بعضی زدیان کافرانون و بعضی ومنان ناس منافقان دول خود ندی کنن ومنان ناس زکی امنی طبیعی و ومنان ناس او بعضی دخل کن امن غدی یا قولو چی وی امن نمونگی من روڑه ده بالله پالاول یوم الاخره پرز آخرت و ما هم بی مومنین دینی دی مومنان وی داد دا بکی دا الله من آخرت منو خالاوی مومن نده دا چی باده او ایزا الله رسول منم ته و نه نه او ایزا مؤمن منم او سي شو اصل خبر دا خو دا چه دل تا دا لفظي ترجمه وا خو د کې لګ تفصيل شته و من الناس مې يقولو د مې يقولو نه مراد زباني و هم بمؤمنين نه مراد د 10 نومومن کېدل یعنی د 10 نومینان دي او د قران یو آیات دبل بل تفسیر او تشریح کوي نو سورته مایداو ګورای چا دي سايالอัลته ودا آیات لګ واضح نو هغه ټکی او قیدونو و سره لګونو بس دا آیات به حل شي سورته مایدا آیت نمبر 4 چا دي سلوی اختم شپگم اسی پارا آیات نمبر اکتہیس اکتہیس یا ایوہ الرسول لا یخزن کاللزین یسارعون فی الکفر من الذينه قالو آمن نه به اف هم ولم تومن قلوو هم بس مسله حل شوه پ غمبره خفتین کیا خلک چې کوشش کوي په کار د قفر کې د سک دی دا من الذينه دا خلکو نه دي قالو چې وي آمن نهمونګمان روړی دی خو د ایمان د دوای بیا اف هم صرف زبانی دا ولم تو من او ایمان نيشته دې زړه کې زړه مومن نه نو دا ټکی دلته و لگا وک او زړه مانه شو ګوره زلت و من الناس باځي د خلکو نه منغه دي قولو چې وای په خله باندې صرف زبانی داوا کوي چې امن نا ایمان امروده دې بالله پال الله ول يوم و بال يوم الاخر او پر از اخرت خو ماهم ديني دې بمومنينه مومنان د زړه نه وسایا ته یعنی داوه صرف زبانی دا و دزرن و زبانی او د ځړه مومنان نه نو چې زبانی داوه کوي او د ځړ مومن نه دي ته سوي منافقان همدې دا منافق تاریخ په قرآن دقه ته منافق ویل کی دلته آمنا بالله وبل او ملائکه ایمان بالله واخره ذکر کړي خدامه پرون شاید ویلو کو کلم ویلو چی کلم قرآن پاک کې داسې د ایمان متعلق رش ایمان بللہ و یوم الاخرت نمرات تے طول ایمانیاتی چھول ابو سر مراد قرآن اختصار ہوگی دا ایمان ابتدا په ایمان بللہ و او په ایمانیاتو کې اخری آغا ایمان بلاخرت تے نو اول و اخری ذکر کا انو رو سر دی یعنی ها سلدا سرے آمنا باللہ و بالرسول و بالکتاب و بالیوم الاخر دا زکا چلوستو تایچ تا منافقانو صرف اللہ و خیرت نمانا زبانی طور کنا دا اللہ خیرت سر, سر ایمان بالرسالت هم زبانی اقرار کاؤ ولی سورت منافقون والکر ازی کنا اذا جاک المنافقون قالو انکا سوئی قالوا نشهد انک لرسول الله منافقان قریشی نوې مونږه وای ورغاو چې ته د الله رسولې رسالت هم ظاهری معنی نو سر مراد دي د یعنی الله رسول کتاب اخیرا ټول مني خو زبانیه مني و ما هم به مومین نه زړنه نه مني نه منافقش یخادعون الله والذین امنوا نو یوان منافق خو ایمان ظاهران و کفر باتینن خکاره دی ایمان دعوه و جرکی کفر دین نو بلا نخوا یو خادعون اللہ دو کباز دی دو کیکلی او مخی سر ربط و مناسبت هم داده مخی وی دخلی دعوی دی خوا ما هم بی مومنین در زرن مومنان ندی نو سوال پیدا کیگی چه بیا در زرن ندی نو آخر دخلی دا دعوه ولی کئی ویو خادعون اللہ دوکا کوي کانو مقصد دوکا ده دوکي دا پاره د خولې داوي کوي او دوکا ولي کوي د خپل او مفادو یا د یاري دا, دا وجهه یا د یاري نه کوي چې د مسلمانانو د توره د یاري نه فضایل د ایمان دا وکړي یریذل په مدینه کې اسلامي ریاست او د مسلمانانو نو منافق با مرے مجبوری د دا ایمان داوا کولا یاره ته چې دا, دا سنگ تور په مشرک کافر را راغسې شه مون پس روانه غسې نو د خپل سر سربچکول دا پاره او چا د دا ایمان داوا دا د مفادو کړي وا سخل ذاتی مفادو داویږي چې نه مسامن نام نه نوي نور دشمنانو خلافو دا عبد الله ابن ابي بن سلول متعلق راځي دا چې غټ منافقو چې پزاهر به د دا ایمان داووم من زونو د سونو کې شاملو جهادونو لمپل ظاهر چې خلک دوکه کې پدې چل او جمعات کې با دم پیش پیش وو مدینه بوي کې وایي چې کله باندې بي سلام بیان کو کنه کا نو ته با خلکو ته په ایمان خوشاله شي راجخ شي الله احسان کړی د پیغمبر را لې کړی را مخ کې شي الله دربان احسان کړی داواز به لګاو خلکو ته دا تاثر را کو چې زه هوټ بزرګو او مر ان خو سخ سڑیو ناغ ورته رزې یاد سااعته کانده د د اانو بیا بخنیزه خنیزه به سر پوه دا, دا, دا ب بیا چرا را جو او را مخ کشه په ایمان خو چاله چې پهته خلک دوکه کې خلک جوړ دا مخل سړی معمن نو دا چې عرای تووبونهل چ ته موسم تخصسی که نه بعضې منافقا نو دا چلو کوې خلک به د دوکه ک چې د خو برگ یو خادیونه الله الاوید د دوکې د پاره کوي و ما هم بی مومنین مومنان نه دي نو یی امن نامنه وری و یو خادعون الله الزینا منو د دوکې د پاره وای دوکاباز دوک ورک ی الله تو الزینا منو مومنان اتا د امن نامنه په خلی د الله او د مومنانو د دوکې د پاره وای مومنان سره دوکا ښاظه راکیدې شيخه الله سره دوکا سمانه لري نو یا یو خادعون الله دو کا ور کئ دلتا یو خادئون الله په حضب د مذاب سره یو خادئون رسول الله یا د تعویل وک توجی <تصفح> دو کا ور کئ د الله رسول تو اللذین منو مومنانو او تا د رسول ته ور کوله کان اخالم الغیب نو کان دو کا ور کوله امن نامنه کول او سورته توبه کې به دو کې راشی چې پیغمبر سره یې څنګه دو کې کړي وتوبو په موقع سونه دو کې کړي پیغمبر زائری دو ککڑو چیزمو عذر دے و کورم خالی دے و پلان کئی دے ڈنگ رے دے پیغمبر تے خاصا بازت تے جہاد لمز اگر خوش چوڑی گے قینی بدا چی او یا یو اللہ الله یخادیون اللہ دو الله کئی اللہ لد پخپل گمان واللزین آمنو مومنان علم دو کور کئی نو صرف دا دو کئی دا پارامن نامن ناوی اللہ صرف پخپل گمان باندے دو کور کول داریم کله سیم منافقان کې خیال اداره چې زګینی الله م دوکا ک دو, دو سیم منافق کای ک کا. څنګه کې دوکا داخله گر خلک عوام یا الهگر موليان الله له پخپل خیال دوکه ور کې ته وره د زکات وخشیګه نو بس سچل ول بوجود ځان له وته ورو قرضونه مرزونه پیدا کې جې دون را باندې قرضې دومره داد دا قربانی وی نو ند قربانه په مقبا نه با, با رش یره مولای سه په ما دونه قرض زیدار مطلب دا چې د مولا د خلینو ځي چې پتا نه کی هغه ته پتا نه کیږي ګنه دوی دوکه د الله سره دوکه ورک دا دو حج نه حج به فرض ده نو چل لاره ګوري چې راته بس ماش او مولا د خلینو ځي نه کړه دین او شریعت د مولا ده چې دا ته وایي چې ځنه کیږي نو بس تخلاص شي دغه بل استاد بیان مطابق تا ته وایي نو د معاملہ الله سره ده علته حقیقت حال معلوم یا وته زړونو مليانو چل خولې چې کله زکات واخ شي کنه دا پیسې میسي چي نه کنه نو دا بل توبخه نه بس ته زکات نه بش نه غبانې خو بکال نی راغله او تا زکان پوره کیدون مخکبلته ورک دا چل ک نور داسې چلونه دغره نو دوکا د هله گرم کې هله گرم څنګه د وک کوي شریعت کې د مړي لپاره داو چې منځ او روجه ته پاتې شوی ده او یا د بيمارۍ نه یا د سفر د وجه او به وت مکمل او شوه او قزا راو نهړه نو د یو ویا وصیت کوي کنه چې زما د روجې او د مانځه فدیه ور کوي نو د یو منز مونز یا د یوې روجې فدیه چې د پورا د سرسای مقدار ده دا ور کوي کنه نو د یو پورا سرسای پری دی. شلسل زر روپې راوالي او ماتا ته دربه خل او تاغه تبرب خلې مداريان نه نه دلسونه سل کینا دا لس, لس روپې چی وی لس زر او بخر او بخینو بس دینا سل جوړی شي مون چی سکول کې وکړ نت نو کله کله هوस्पिटल کل نه چی سکونو ته راضي ګنره راضي نو سکول ته ودا چې دا کارتبونو مداریان ته غرال نو دا چلو نه به کول روپې نه دو جوړو روپې نه به دو جوړې به ته نه دلازو نسل جوڑای ما ده توبا خونو شل شوی و اغا توبا خونو شل شوی یو علم ده آآ غالباً ایو سختیانی رحمه الله اغا ده دی هلگورو بارکی وی حوالا رانا فیر حریر دا فاغا وی یوخادعون اللہ کما یوخادعون السبیان اللہ لوی دا سی دوکور کئی سڑے چه ماشوم دوکہ کئی ماشوم نا دوکہ ماشوم سر اغٹ لوٹی کئی نا لار مور دې وایي د سلو د پنګ دو دوه والا 90 وره ور د دوه کاغذونه لاس کې ورکي او چې وړي د بیره را علا راکړه هغه ټول دې وایي دیمدا شچل کوي د الله فيديومو قرره دغه د چلن کی دلس لس او نسل جوړي کی وزماتا ته دروخره تاغه تر بخره تفصیل په پبل ځای کې خو خاص میته مثال وي تفصیل په پبل ځای شته داري مسله نو یو ولتهو بخیرو بخینوزياتی کی نو وتای مولیس د 415 کزه خلا چل دراته خو چې کړه د سرسای شپې روزي شکن نته مو سره دا چالو کا په پکور کې مې دونه کسان یې سونه سرسیا به شي مثلا 100 روپې بس 100 روپې والا ماتا ته در لې بیت یې واره بیا ماتا یو له ځریو ورته وبخوي زر شوی او به مني مني دا زر ته ورځ نه نه مري والله الحسن سر جوړی یو خادعون الله کما یو خادعون صبيان الله سردا شي دوک کوي نډغې منافق هم دی یو خادعون الله دوکه ورکه یالالا د خپل ګمان مطابق والذین آمنو مؤمنان ولا ها نو سوال الله دې چې دا دوکه څنګه کامیاب ده ته مخلوق سرهخه دوکه او چلې ده خدای الله سره دوکه کامیابی یبه ما یس دهونه دي دوکانه ورکه یالان فسو مگر خلوزانونو تا د دې دوکه نقصانې ده ده ولی که په اخلاص سره ایمان توحید او کتاب منلې وې دا څه फायदा نو ده خو ایماده او کا پیغمبر مې دوکا کومومن مې دوکا کا عالم مې دوکا کا حق پرست او دای مې دوکا کا لویزانې دوکا بولې کمنه لوي جنت ته وتلې وې نه منه جهنم ته ولټه پروځي ځان له دوکا ورک خال نو سوالا چې خنو داسې مل سوکي چې ځان له دوکي ورکي خلک بل له دوکا ورکي ځان له ورکي قرانوي دوکا لال او مومن دا ورکي دا دوکي حقیقت کې ځان سره دا نزان سره څوک دونکی کوي او خیار قبل سره کوي وای و ما یې شورن پویږي نه کنه چې نه پویږي نو بیا لم دوه کا ورکي شعور او عقل کې فرق دی اقل پس ویلو کول کی او بیا په انسان کی او شعور پدې سارو ډنګرو کېم شتا عقل ب کې نشتا فرق به دی چې عقل دا مستقبل سوچ کوي او شور فلل سور کوي دا مستقبل نه وې شंडा چې کلا وسشي هغه شي جننه دیواله د اخر راوځي پدین دی چې نه د کوئی چخکر به ماتی او ما مات شي بیرو سوچ کوي نو اقل بکیني شي الله یی منافقو بیعقلانه بشور بی د منسو د ډنګرو ساروینم لاندې ماي شور ادمي شور شورم بکیني شي نو اسوال پیدا شي چې څنګه پوي دوه خبر کایزانته زانت سوک دوک ورکیاو کیاو کنیو مايا شورون شعور پکې نشتا نو شعور پکې نشته یی نه پوي دا سوک چې نه پويږي وی فی قلوب مرزون چې نا جوړې نه پوي لکه نو پلان کړه خپل نا جوړه ده منافقو مله وی نا جوړه ده نا جوړ پېځ نه جوړه ده وای بیمار شړې خلہ جبا پکې شي خواگا و تراخت پیسم نه لگی نو دیم مایه شروع نپویگی ولی نپویگی وی فی قلوبه مرزن بیمار ده و بیمار شده نپویگی دیم بیمار شوي نو زکا پخ پل نقصان بایه نپویگی وزان لنقصان و دوکا ورکل فی قلوبه هم دادی پزنون که مرزن مرز ده فازاده هم اللہ مرزا فزیاده کی دولار اللہ ده مرز وله هم دیده پارازابن ازار ده علی من در نا. بی ماده دی وج کان یو جبون چی دوی امیش دروغ کایو دروغی د منافقانو بلنه خیو خولا یو خدوکلا بل آدمی شعور نو بلنه خیف قلوب مرزون مرض د زونو مرض دی مرض نہ کم مراد مفسرین وای د نفاق مرض او د شک دتا د نفاق او د شک مرض لگی دی د اسلام مبارک د دین بارک دا اللہ و رسول بارک شک کیرے د دین بارک پدی نه دی پوی چیردا دین با د اسلام با حق یو کنه دغ تردد او شک کیرے د وجی رسل و سوره نساء کی راضی لا اله و لا اله الا الله نه خوئ نه دی خوئ نه یو خوئ نه بل تردد کی شک نو د نفاق ش هغه قران کې څو ګورو د دې مرض تشریح ډېر خوش قران کې چرته مرض لفظ راغله ده کنه مخ کې روستو ته صفات او کارونه ابس راغون کا داینه دا یو څو سو ګورې سورته مائده کې راځي با ون یاد یرا بوز دا مرض ده په سورته محمد شلم الله آیات کې راځي تار دا دا کی جہاد د جہاد نه یریدل او د دا نیفافت او مرز د نیفافت نو درنګ سوره توبه کې راځي 125 قران په بدله گی دا غو مرز او سوره احزاب کې راځي 32 غانې বজان او د خزو خبر او غپ شپ په خلک دا د منافقت مرز او گو رہتا سورت توبہ گو رہتا دا مرز قران بیان کردے اخیری ہے یا تنین وَإِذَا مَا عُنْزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ يَقُولُ عَيُوْكُمْ زَادَتُ وَعَذِ اِمَانًا فَامَلَّذِينَ آمَنُونَ فَزَادَتُ اِمَانًا وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَكَانُوا يَكْذِبُونَ الله وکړه قرآن بیاني نو فهمې نو مې یوه ویې کوو اي کوم زادته و ازي مانا نو دا دا قرآن دشمنان دا قرآن چې په بدلګي دغه قرآن والا ته وای اي کوم زادته و ازي مانا پتا اوس کمی اوله را ده قرآن ایمان زیات ک نو تاسو قرآن راغلی نو چې سبد قرآن دښمن خلاف او تعالی که چرته درس لخوا سړي زده کړ کنه اسی او سیمان نه را پدې ایمان نه جوړي اي کوم زادت و عاييمان پدې نکيږي وي پدې دا دغه منافق خبري و اي فامل الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون ها چا کې ایمان شته نو د دې ایمان زیاتې کې وي دې په خوشالي کې په قران فامل الذين في قلوبهم مرض ها دا غله از سوگ چی مرضی دینو فضادت هم ریسنی لاریسی هم ده داغ ریس منع نفرت نورم زیادی گی ده قرآن وهم ومات وهم کافرون د ده دنیا نا لادشی و ده غصی منکر ده قرآنی نو ده قرآن نا نفرت دا مرض ده سره نه نلگی ده ده منافق نخلقه ده د با ده قرآن سر نلگ ده قرآن بیان سر بی نلگ دویم موی چه مرض داد صورت غز بدتی ساو وګورئ هللته مرض دا ګانې بجانې موسیقی او د ښو ګپې شې په خل دا, دا مرض منافقت صورت احز دا دوی استم عصاره اول نه مخ التوي <clears throat> <ہل> <تصف> یا نسان نبي لستنکا هدم من نس ا ان تقيتن فلا تحزن بالقولي فيت ما الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا ده نبي اسلام بي بی بيان توي او بيان اور خطاب ام اي ده پیغمبر بي بی بيانو لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ تاسو وَرَاءَ نُورِهِ خُذُوهُنَّ تَنِيهَ تَصْنُرُهُ كَفَرًا إِنَّ التَّقْوَى تُنَّ کَلَچِ تَسُ التَّقْوَى لَرَی نَیو خبر یات ساتے زنانو توئی عام حکم فلا تَخْزُونَ بِالْقَوْلِ د ضرورت په وخت کې خبر مچو اے خبر حمچ نه بس پختو حاصل معنش خبر جو اے ما سړے دا سره پردے سره خبر کای د ضرورت میل مراغه وړي وخت یا بل لازم ضرورت پیښ نو خبره جوما دنا زو دادا خبره پردوخذو پردو سړو سره مکاوا بس ضرورت خبرو کو بس کا وری وی فیات مال لذی فی قلبی مرض مرضی سړې بس تامه ولری نہ قلب مرضی چې دا خزو پردو پی خبره خلې او دارنګ بیا مفسرین وې غانې বজان او غزری موسیقي او دا شینه پکې دغه مرزونه او حدیث کی راضی کنه نبی علیہ السلام فرمایې چې دا الغناؤ تن بیتن نفا فی القلب کمایون بیتلماؤ از زرع دا گانی بجانی موسیقی پزڑک منافقت دا سے پیدا کی لکو بچ فصل تواچ دا سی رازر گونی نو دا مرزونی یا ترک جہاد لکه صورت محمد نو مرز د منافقت دا ری چه قرآن پی بد لگی جہاد پی بد لگی بزدری پا کیوی د خوږه په شپه خبرې پیخلېږي دقه دې په قلبم په قلوب مراز په قلوب مرازون پسونو د دې کې مراز زمنافقت ته فزادهم الله مرازا یا دا جمله دعائيه ده یعنی خیری الله و ته خیری کوي فزادهم الله مرازا پس زیاد دې کې دله را الله دا مرض الله دې وردا مرض نو رمزيات کې خیری ورته دا داسې چې الله رب العزت علاج را لېګلې قرآن. او دا منافق فل علاج نکي مچ نه کوي لای نور دي زیات مثال دا سره ډاکټر ل بیمار لا ډاکټر ورته دوي وکلا وته دا استعمال کو دا پرې شو کا خوده نه پرې کین دوي استعمالي بيماري زیات شه واپس راغی ډاکټر سره خو مرم او مردار شه سما درمانیس ولی چې ویلاج نکي کنه ما خود ته خو له د قران الله ورته خيره کوي فزادم الله مرضا به کی کې دو الله دا مرض ځکه اللهقرآ را للی دا منافق سره چل ولرکي په علاج نهې او یا دا جمله خبره ده خبر الله ورکي فضا د الله مرضه په زیات دو الله پاک مرضه د دی دا مرض الله والله دا مرض نور زیاتي څنګه سر تووب تی شو نه فله ځنه في قلو به مرض نو فزادتهم رجسن الارجسهم نور مرضیاتی یې څنګه قران نازلی منافقو د دشمنی ده نو یې او حکم راغې د وی ودا په کله نه وی خبر انې مانم سبال بل بل بیان شي الکه نن په کله بل او کړ دغم نه مانم نجې سونه نه مانم نو په پیدا کفر او منافقته لګی عالم مخ کې زیاتی برحال یا <تصفح> جملہ خبریا زیاده دوی لاره اللہ دا مرض وله هم دیده بار عذاب و نذاب دی علیم من درناک دا, دا دوی حکم اخروی شد دا منافق حکم اخروی دا دی چه اخیرت که با اللہ دلا عذاب علیم ورگی علیم علم درد تویری کهی او علیم اگا سازا دا دن نظر درد من کهی زلو خوک کی زلو بازی گزار دا چی کنه دا سری پا دی زلو سم نو الله پاک فرمای منافق لعذاب علیم نے دا ولی کافر لعظیم و زک دا کفر قراون و عظیم پستر و ښکای مجسمی ښکای او علیم پزائر ښکاری نه خو د نن نزدړه بدر مندی زکد د دا کفر د نن نزدړه کې پټو نو د زړه سزا الله ور کی زړه به خوب کی الله دا ولی وی بما د دیو جی کان زیبون د یوگزیګون کې سب دا صفت د قول امرزي او د فیلم امرزي نو خو لبزي معنا ترجمو کې وېدا کړی یا به وره چې به ما ده کانو یو زیبون چې دوی دروغ وي یا دروغ وي همدلته خمان چون کې دا د دواړو صفت راځي نو به ما ده دیوږي کانو یو زیبون چې دوی هميشه دروغ کوي او دروغ وي په دې کې وافایده دی چې دا منافق فعلم دروغجن نو قولیم دروغ جن دیکی خبر که دروغ جن دا او دیکی سدین که اینو آغام دروغ جن دیکن ولی رسوانیسا کرا شی یورا اون الناس آغام لی در یاد پار دی دروغ دی خودن دا صرف نو بی ما کنو یک سی بون دی, دی واجی چی دوی همیشت دروغ وی او دروغ کئی نو بلا نخیداشوا چی کسو نو بلا نخوا ویزا قیل لهم لا توسیدو فیلار دو. قالوا اننا نحن مصلحون ده منافق بلنه خداړه چې فساد کوي او هغه ته اسلام فساد لر اسلام عمر کوي ده منافقي وایدا کیرلهم کله چې وی دي شديتا تیلا مازيدا خو یې ز په داخل شویل دا نو معنا په مزاریکی داسې مانو نو ک چې کله ویلو شودیتا نو به یې کله چې ویل شي وېزا قیلالاون کله چويلی شي دویته لا تو سیدو فساد مګا په فلاردې اسمګا کې دنیا کې قالو نو وې دوی انما به شکا نه نو موږ مسلمونه اصلاح کون کې هغه فساد له اسلام ورګی دا له منافق کار شرک بکی او غیته به اسلام وای کوي کنه شرک دا شروع نه دا خو شرک نه دا خو تعظیم کو نو شرک لنوم د تعظیم ورګی بدعت بکی چه توی بدعات والی که وی دا خود ثواب کار ده مستحب ده بدعات نه مستحب جوڑ که دارن سود باخلی با سود بکی با چه و تیره سود والی که نجی دا خود جی منافض آئی نا منافی نمور رشفت لی نوی رشفت والی ری وی نجی دا خود ڈالی دا آو چه پانی دا وی نمور ورکی که فساد لنون دا اصلا ورکی قرآن نا بخلق منی که څورته لکه قران نه خلق نجی کوي نجيده خو سره حکم التزي گمراکي قران دي گمراکي ومخه کېږي جمعات کې درس کو نو یو د قران دښمنو وبا خلق مانی کول چې ورته ویل کړه قران نه خلق نه تاخذي د وسره حکم کار داون چې لته لاړ شي نو گمراکي ني مسلې وته خاينو زمو نه کوم تاخذي د پاره دې فائدې سوچ کو دا سه کافي رښتیا نه خلق مانی ته اسلاموي الله وی منافق دا کار دی کئ به فساد او غیلہ بنوم ده اسلام را نجي حکم دا, دا خوځو فساد نه ماین الله مونږ ته یو आवाज را کئ پام کوه تاسو دوکان شئ د دې فسادیانو چې د فساد له اسلام عمر کئ تپه دوکان شئ ته ونه جی بزر خسړید د رشتیا به اسلام کئ علا خبردار علا حرف تنبیه کئ تاسو پڑھ راځی او د خلک وښ چرته دوکان نه شه خشه نه پراتیه د پراتې د کم سوکې د فاد نه د ته اصله جوړې نو ش دوی چې دي مل موفسیدونونه فادیان دي اوسونه په تا کې وه یو الله دویم نه هم او بیا هم ظمیر بیا په تا سره خبره الله خبردار این نو ش دوی چې دي هم مفسیونه فساادیاندي بل نو دغته دا فساد دي نه ولکله ی شرون شعور نه لري نه پویږي په فساد و اسلام نه پویږي فساد له اسلاموم ورګی اغه فساد بیا قران بیان کړی سورته بقره 204 آیات کې برایش البته تفسیل کړی کئ فساد او غیله اسلاموم ورګی وګوره 204 آیات سورته بقره دوي مسیبارا دریمسی بارا سوره البقره آیت نمبر 204 تو درې آیت کې دا فساد بیانې څنګه فساد هغه ته اسلامي و ومن الناس ما يوجبوا قولو في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الذلخصام په خلقو کې بازي داسي دي چې تعجب کیا چې تعالی را خلګی تا ته دا, دا په بارد د دنیا کې او د غوا کوي الله پهغ سبانې چې د د پهزړ کې دي خی غټ جګړلو جگڑ مار جګړه مار دیسملم خبری چې شروع کې که نه نو داسې په قلم پرې کړې خبرې ب کويته چ بس داسې نرمې او داسې انداز چې ته خو بس او بیا زړمم ډیر پاې سفاړه لرم. الله دو و دوکه پ نه شو اوږ دوخې سا غټ جګړه و الله نومونږ ته به ث ل وي نخې غهکنه ای دا تولله س فللار ځ لو صفیا نسل کله چې ستا د لاړ شي نو س فللار ځمګ کی کوشش کوي لو یو صفیا چې فسو کې په ځمګ کې فات په کفر او اور اویانې ړې کلل هر س نهله او طببا کې فصله او نسلله مسلمانو. نما نسل فصل تباکی <تصفيق> او فساد پزماکه کی کی یا تولا دمه معنا و اذا تولا کلا چې د ملک او د قوم مشرشي تولا ممبر او چیرمین شي وزیر شي نصات الارض زماکه کی کوشش کئ لیو په سده پیها فساد پزماکه کی کی فاشور یعنی په علاوه وای و یولک الحرص و نسل او د قوم ملک فصل او نسل ټول خری نو غده کا چوتې سکه نجي د قوم خدمت کو سیاسی لیڈران دق خلق دوی اغا فسادیان اللہوی دو کپی نشه علا خبردار این نوم هم, هم, هم دی همالوم سیدون هم دی فسادیان د فساد اقسام برازی شرک بدعت ماسیت خلاف د قانون ظلم در طول فسادیان ولیکن لا یشنون لیکن دی پویگینا نا فساد تا اصلاوی بلا نخوا و اذا قیل لوم آمنون الناس قالو انو منو کما من صفحا الله مهم صفا والله کلله یالهمون بله نخ ده بله نخ ده چې ددينین مشرانو ته او سحاب کراو ته دبي ووقوف نسبت کوي د د منافق ن ده چې ددينین مشرانو ته بهبي ووقوف وي د مشران یا ساب کرا هغه زمانه کې منافقانو داې کول چا با ته وګورې د سوحاب ه که نه څنګه مخص مومندي دا غسی ایمان روړ دی دا داخلي ونیان دی او کما کلي نه په نه په مال جان کلي وطن خځب کیارسه لوټاو کړل دا هنه پویږي دا زمانی سر نشي چلي دی وای وای کنه وای اوس کن. دا نن سبا روشن خیال خلق سکولر مایند هغه خلقوم دا خبره کوي دینی خلق یا دی مذهبي دا مذهب افیون دی نشدا او کړه دا او مذب کې د جنون حق تر رسیدي ویله انا کدا جنون نه چې الله او رسول سره مې جنون خدا تی شه الله او رسول پیدا الله پیدا کړه د رسول متی او د الله او د رسول تابیداری درک نشي نو دیواره کې وی دا جی زمانه سر نشي چلی دی او دا خلک چلي دی د ځمکې نه لان دی او د اسمان نه برې خبرې کوي مګر الله نه منا قبر او د اسمان نه بر جنت دې خبرې کوي زمانی سر نشي چلے دیو زمانہ کمز تعالی او دیو الله دیو رسول دیو قیامت او آخرت دی دا ناپوې دی بوقفتي بیکړ بیکړ دی رجات پسندي قدامت پسندي نه خبرې کوي دا خبره وایي صحابه کرام مبارکیم کولا یاد دین مشران دا د منافقن خلا چې صحابه کرامو ته د وی او نسبت کوي یا دارنګ دینی خلکو ته دا کوي وی وقفت نو الله پاک یو نخه بیانې او دیم پرت کوي و ایزا قیل لهم کله چې ویل شئ بيته امنو ایمان راوړای کما امن الناس څنګه چې ایمان روڑے دے دے و دی دي صحابه او الناس نو مراد صحابه دي دا ایمان تاسو مروړې مخلص کڼه اخلاص واره قالو نو دی انو آیا مونږ ایمان رول کما من صفه لکه څنګه چې ایمان رول دې دې بي وقفو نه پويو نو حنا پوي دي دي خو د خپل مستقبل سوچ نه کوي دي خو پزان نه دي دغه ایمان مونږ نه رول مونږو خيار خلق مون د وخت تقاضو ته ګو حالات منافق دا خبره کوي نو ناس نو مراد صحابه کرام او یا ناس نو مراد دغه ناس چ مارکے ذکر شوی دے مومنان تا مومنانو کنا مومناننا سو مینننا سو مینننا سو مینننا سکیو مومنانو مومنخلص نو ذکر ویری شیدو تے ایمان روڑے کما مننناس سنگے چی ایمان روڑے دے دے مومنانو دے قران والو قران والو توحید والو دغس ایمان تا نو قالو وی انو منو کما منن سو فاح ا ایمان روڑو مون لگ سنگے چی ایمان روڑے الله رب العزت د دوی دا بد صفت بیان کړه خورا دم به او مونږ بیا یو आवाज را کړي چرته سنت تاسو په دوکه نشئ تاسو د دین خلکو ته او دین مشرانو ته نه پوئونه وای يا صحابو ته خبردار انو به شک دې همو صفاو امدی بی وقفان دی ولیکن لای آلمون لیکن دین پویگی پدی اخپل صفاحتو بی وقف تو بی وقف خود اخپل دی چو گورا جنت آخرت انخت میدون که جون داگه دا پاره سه تیاری و نکڑا دا نا پویا دی حدیث کی راجی کنو الکیسو من دان نفسو و عامل علی معباد الموت و خیار غده چه زانو پیجینی حقیقت او دراتون که جون دا پاره عملو کی تیاریو کی آخرت د دنیا په وړاندې مقابله کوي لامتناہی ژوند دی نسبتم نه جوړی نه ختمېدونکي نو سونه غټ مستقبل لري او د دنیا مستقبل د حدیث پر اوسره د دې امت عمر شپې تکاله دی اند نو د شپې تو کالو مستقبل غم چنکې هغه تمون به وقوف وای خدای وای چې د ټول عمر او نه ختمېدونکي ژوند لپاره چې مستقبل سوچنه کوي بسونه به وقوفی پیغمبر و بيوقوف دقه چې داګه جون د پاره تیارېنک الله الله کلا يعلم دي نه پوي هغه دا نه خدمتونکو مستقبل غم نه کوي ثوابه د دې مستقبل غم کوي بيوقوف د دې ولکلا يعلم خو ګره دلته اناس نموې کوم مؤمنان مرادشي کو ثوابه مرادشي کوم مؤمنان امینو اول مؤمنانو ثوابو کړه نو بار صورت ثوابه خو دي دي خدا شند اصحاب کرام یو خو اصحاب کرام الله معیار او غرزاو معیار د ایمان او د هدايت وګورئ اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس دته چويری شی مان روله لکه څنګه چې ایمان, ایمان صحابه اوروله اصحاب کرام معیاري ایمان ده معیاري ایمان مطلب کم ایمان دا ساده کرامو غونتهونو د ایمان الله تقبل له ورننه ایمان به د ساده کرامو په ایمان تلل کی س شينا ایمانیات چې ساده کرامو ایمانو ایمانونو د امت پر ټول پر ټول په ایمان لري الې بې ایمانی ورننه وي معیار ایمان شو ساده کرام او د هدایت توریم دي کنه ساده کرام شان او مقام د ساده کرام خوګو را شان دی او ګورا پزما ک باندې منافقانو صحابه بارک ویلو انو مینو کما منا سفها د دې به وقفو غن تیمان وروو دا ساده کرامو دخلین لا جواب نه دیوته اوته نه دیوته د پیغمبر دخلین لا جواب اوته نه دی چې بر د عرش جواب را لیګیاله انهم هم سفها زما د پیغمبر قدوسی جماعت صحابه کرام ته چې به وقفو دیبه به وقفو کیو د خپلار به و دیوګټ به و شاندار اصحاب کرام نوس چې اصحاب کرام او تدکفر نسبت کړي نالا انو همل ال... کافرون او همل کفار دا کافرم دی چې صحابه و بارکه د کفر خبره کړي نو د دې آیات پر اوس دغه کافر دی کاغه به وقوف نو دا, دا به وقوف ته کاغه ګمرا وې نو دا ګمرا دا, دا. دا شاندار اصحاب کرام صحابه لا نه او اللہ یالتنا عرش نہ جواب را مقام او شان د اصحاب کرام اصحاب کرام لوی مقام او شان دے لوی مقام دیو جنہ د دیسره مین محبت ایمان دے امام بخاری او بخاری شریف کتاب ایمان کے باب تڑ لے حب الانصار من ایمان انصار و سر محبت د ایمان دے اصحاب و سر محبت د ایمان ده د ایماني سره نو داران هغه سره بغس دا کفر دی او گمراہی ده او سورہ ال عمران کې به ان شاء الله پښانې صحابه به خبره کوو خ덜 تداوسي او اشارهونه تمیوې چوغورا چاچه صحابو ته به وقوف نه دي الله وی دی به وقوف جوابي الله ور کوي نو موطات هم اشاره شوا چې څوک باصحاب کرامو باندې زبان درازی کوي نو چبنه پاتې کوي نه به ایماني وي مداهنت وي تبدا غی دفا کئ دا ساده کرام دفاع په امت باندې لازمه ولی اله دفاع کوي نه کوي نمنګ ماموری په دې چې دفاع خبردار یو څو خبري دیات ساته او دا خپل ایمان او یقین جوړ کوي یو مسله د توحید دریم د پیغمبر سنت دریم د اصحاب د انبیای رسول سلام اسمت سلامرم ده اصحاب کرامو د افو شان دا یو سو خبر دی چې په دې غوري چرته کمپرمایزونه کوي دا یو بنیادی خبر مفاهمت مکه مونږ په توحید د الله سره چا سر کمپرمایز نه کوو د ایمان نه ایمان سره بری د پیغمبر په سنت باندې مفاهمت نه کو چې سړی د خیر دی چې د بدعت په بکیو کو نه دانک دا د دا دا ایمان سره نو نودارنګ اصحابو کرامو یې اسمت چې ام بیاله مسالم د ګنا نه پاک دي دي بارکه د چالي از نه پاک نودارنګ اصحابو کرامو مقام او شان د بارکه مم کومپرمايز او مفاهمت متو ولي اصحابو کرام زما د ایمان زما د قرآن عيني گواهان دي چې اصحابو کرام متعون شو مخ نه لری شونو دین اسلام ختم شي نو زما سنت دی نو پا سند بانه با کلکو دره گی چه سند لار خوب از دین و, و اسلام و قرآن لار علا خبر دار این نو بیشک دی چی اما صفاو اما دی بیوقوفان دی ولا که لای عالمون لیکن دی پوی گیرن خپل بیوقوف تو ناغ دین والا و صحابو تا بیوقوفوی نور نخیم بی انشاءاللہ بیاب سباب و آخر دعوان آن